Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalam ala eshrafil anbiya ve seyidil murselin. Amma ba'd. Rabbishrah li sadri ve yessir li amri ve hlul lugdete min lisani yafqahu bugünkü sohbetimiz fitrat zekatı ilə əlaqədar olacaq. İstədik ki bir balaca özümüzə və qardaşlarımıza qönüllücə vacib məsələləri xatırladaq. Əvvəla fitrə zəkatı nədir? Fitrə zəkatı Ramazanda müsəlmanların çıxartdığı bir zəkatdir. Və fitrə zəkatı ancaq və ancaq Ramazana xasdır. Və Ramazan xaricində kimsə, nəsə, kiməsə yardım eləmək istəsə bunun adı fitrə zəkatı deyil. Elə-elə sədəqədir. Və ikinci fitrə zəkatının hökmü. Fitrə zəkatının hökmü fərzdir. Yəni, kim fitrə zəkatını Vaxtından gecikdirsə Belə fitrə zəkatı bu insanın Boyundan düşmür Bu insana lazımdır ki fitrə zəkatının Qəzasını yerinə yetirsin Amma bildiyimiz kimi Səhlənkarlıqdan dolayı Qəzaya salınan ibadətlər Vaxtında verilən ibadətin Yerini vermir Nəyər kim bu ibadəti bayramdan sonra Yerinə yetirərsə Artıq eləbi ki o insanın Bu çıxartdığı bu zəkat Bir sədəqəyə çevrilir əvvəlki yerini vermir və əgər kimin yadından çıxarsa o insan nə vaxt yadına düşsə bu zəkatı çıxartmalıdır üçüncü fitrə zəkatının hikmətinə gəldiydə isə kəsul müsəlmanların bayram günündə bayram keçirmək üçün başqalarından istəmək məcburiyyətində qalmamaları və bu günlərdə qəlblərinə sevinç və fərəh doldurulmasıdır fikir verin İslamda olan Bu iki bayram digər adət ənələrdə olan bayramlar kimi deyil. Allah hamının sevinməsini, kasıbların da bayramı gözəl keçirməsi üçün bayramın hökümlərini elə burub ki, heç kim sıxıntı çəkməsin. Bayramı keçirmək üçün kəsiblar borca xərcə düşməsin. Necə ki, Ramazanda fitrə zəkatı çıxarılır və qurban bayramında isə bol-bol ət baylanırdır. Həmçinin fitrə zəkatının xikmətlərindən biri də insanın orucunu Allah qatında daha da təmizləyir, daha da gözəlləşdirir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, fitrə zəkatı orucu, oruc vaxtı edilən və danışılan lazımsız, yersiz əməllərdən, sözlərdən təmizləyir və fitrə zəkatı miskinlər üçün bir yeməkdir. Kim onu bayram namazından qabaq çıxartarsa, fitrə zəkatı kimi ondan qəbul onlar və kim də bayramdan sonra çıxartarsa, sədəqələrdən bir sədəqə olar. Və miqdarına gəldikdə isə fitrə zəkatının şəriyyətdə bunun miqdarı bir sadır. Bir sadar ərəblərin elə bir qabıdır, onun da tutarı 2 kg 40 qramdan 2 kg 800 qrama qədər dəyişilir. Və ümumiyyətlə, çox alimlər deyir ki, məsləhətdir ki, 3 kilogram civarında çıxardılsın yəni. Və nə vaxt çıxarlır? Və əksər alimlərin rəyinə görə bayramdan 2 gün öncə çıxartmağa başlamaq olar. Amma ən əksəl vaxtı isə bayram gününün gecəsi məqrib namazından sonra başlayır. Və nəfə rad radiyallahaqın ravayət edir ki, İbn-i Ömər bayramdan 2 gün əvvəl Fitrə zəkatını çıxartmağa başlayardı. Hədisi İmam Buxar ravayət edib. Və Şəx i̇bn gətirir ki, Fətəvada əgər maslaha varsa və ehtiyac varsa, hətta 3 gün qabaqcada çıxartmağa olar. Və fitrə zəkatı nədən çıxarılır? Və Şəx İbn-i Baz yenə yəni Fətəvada gətirir ki, fitrə zəkatı o qövmin ən çox zəruri əsas təlabatını ödəyən ana qidalardan çıxarılır. Məsələn, un, makaron, düyü və Ərəblərdə görsən xurma, kişmiş və buna bənzər şeylər. Şeyx İbn Useymin Rəhiməhullah gətirir ki, bir qəvmin ən çox zəruri zəruri ən çox və zəruri tələbatını ödəyən əsas ana qidadan çıxarılır və gətirir ki, bir qəvmin ən çox və ən zəruri tələbatını ödəyən əsas qida, hətta ət olsa belə, Hətta belə çıxartma olar. Şeyx İbn Səyyin fətau da gətirir. Və bu məsələ ümumiyyətlə insanların adət-ənəmlərinə, elə bir şey qaydalarına qayıdır. Məsələn, hətta bəzi hədisdən gəlib ki, Buxudadan arpadan belə çıxartmaqlar. Amma bu gün Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda, durub bunu eləmək olmaz. Çünki burdakı cəmaatın yeməyi, içməyi nədir? Buğda deyil. Amma sən ola bilsin elə bir rayonda və yaxud elə yaşayarsan ki, Və orada bilirsən ki, bunu kime səvəyirsən, bu insanlar aparıb bunu dəyirmanda üyüdüb və bunu çöləyib pişirib yiyecəklər. Bəli bir yerdə çıxartmaqlar. Bu məsələdə elək ki, belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Və fitrə zəkatı kimlərə vacibdir? İbn-Əmər rəhimələ gətirir ki, Peyğəmbər s.ə.v fitrəni xurmadan, buğdadan bir sağ olaraq hər kəs, kişi və qadın, azad və kölə, Azad insan və kölələrə, böyük və kiçik müsəlmanlara çıxartmağı əmir etdi. Və fitrə zəkatının fərz olmasının iki şərti var. Birinci şərti İslamdır, yəni müsəlman olmalıdır. buna əsasən kafir fitrə zəkatı çıxartmıqdır. İkinci şərti də fitrə zəkatını çıxartmaq adamın gücü olmalıdır və buna qadir olmalıdır. Və birinci şərti əsasən oruç tutmayan kimsə, hətta bilərəkdən Ramazan ayının orucunu tərk edəyən kimsəyə belə Ramazan, şey, fitrə zəkatını çıxartmaq fərzdir. Çünki birinci şərt onda var, İslamdır. Və Şeyh İbn-Hüseymin çıxartmağın kimlərə vacib olduğu barisində soruşlanda buyurur ki, müsəlmanlardan olan hər kəsə vacibdir. İstər qadın, istər kişi, istər böyük, istər kiçik fərqi yoxdur. Və müsəlmanlar fitrə zəkatının fərz olma hikməti dedi ki, Tək oruç tutmaq deyil, necə ki, oruç tutmayanlardan da fitrə zəkatını çıxartmaq, oruç tutmayanlar da vacibdir. Məsələn, uşaq, xəstə qadınlar və ümumiyyətlə bütün xəstələr, Ramazanı rüşüda bilməyən xəstələr və müsafirlər. Bu insanlar Ramazan ayında oruç tutmur. Hətta tutmamaqlarına baxmayaraq, bunların Ramazan ayında fitrə zəkatını çıxartmaq vacibdir. Şeyx İbn Hüsemin gətir Və fitrə zəkatı kimlərə verilir? Şeyx İslam fətavasına görə ki, səhih rəyə görə kasıblara və miskinlərə fitrə zəkatı düşür. Və ümumiyyətlə alimlər fitrə zəkatını Ramazanın kəffarəsinə bəzətdikləri üçün fitrə zəkatı düşən insanları da kəffarə düşən insanlara qiessə ediblər. Kəffarə əhli də ki, miskinlər və bir kişi öz ailəsinin yerinə zəkat çıxarda bilər. Ümumiyyətlə kim Kimləri isə dolandırmaqdan, saxlamaqdan məhsulsə, məsələn, kişi öz atasını, anasını, ailəsini, oğlunu, uşağını bunları elə bir ki, bunların yerinə o məhsul olan kimsə çıxartmalı. Yox, əgər bu insanlar ata, ana, oğul, uşağ, özlərinin ayrıca gücü varsa, vermək iqtidarındadırlarsa və istəsələr, onlar özləri ayrı çıxarda bilərlər. Və ümumiyyətlə də kimsə, kimsə yerinə fitrə zəkatı çıxartmaq istəsə, məsələn, kimsə deyək ki, mən qardaşımın yerinə fitrə zəkatı çıxartmaq istəyirəm, bu problem deyil, çıxarda biləriyəm. Yəni. Və əgər, burada bir məsələ var, çox-çox soruşulan məsələdir, əgər kasıb vəkil təyin eləsə ki, sən ona ver, ver, mən gəlib ondan götürərəm. Bu malın insanlar bayram namazından, yəni bu fitrə zəkatının insanlar bayram namazından çıxarkən götürülməsi caizdir. Və ümumiyyətlə, Şeyx İbn Hüseyin gətirir ki, vəkilin əlinə çatmaqla, Kəsivin əlinə çatmaq arasında heç bir fərq yoxdur. Və son olaraq, zəkatın başqa yeri, elə bir ki, köçürülməsi, başqa elə göndərilməsi məsələsi ümumiyyətlə, ən əfsəli harada oruç tutursansa elə bir ki, orada çıxartmaqdır. Əgər çıxartmaq üçün əmin insanlar və göndərilən yerdə həddən artıq aclıq və yaxud insanın o yerdə qohu varsa, ora göndərmək olar və bu Ştifay Şex i̇bn Və həmçinin yaşadığın yerin şeyx ibn Abbas bəyəri ki, kasiblarları ilə göndərilən yerindir. Kasibları eynidirsə, yaşadığın yerin kasiblarını qoyub başqa yerə fitrə zəkatını göndərmək olmaz. Sallallahu əleyhi və səlləm alə